בעזרת השם נדברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ד, המפסד על תורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן. עושה גדולות עדין חקר ונפלאות עדין מספר, אדון כל לעילא מן כלא ולית לעילא מנך. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולעילא מכל עלמין, ודחות כל עלמין ובין כל עלמין. ולית אתר פנוי מנך. אתה בראת עולמך מקדם ברצונך הטוב ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים. כדי לגלות רחמנותך בעולם. ומאהבתך וחמלתך, אשר חפצת לגלות טובך ורחמנותך בעולם, צמצמת אלוהותך כביכול, ופינית עורך הגדול לאין סוף. וצמצמת האור לצדדין, ועשית חלל הפנוי, ובתוכו בראת כל הבריאה כולה מראש ועד סוף, בשביל להכיר אותך בזה העולם ולהידע ממך תמיד. על כן יצאתי לקראתך לשחרר פניך המלכי ואלוהי, אליך אתפלל. חוס וחונני וחמול ורחם עלי ועל כל ישראל עמך, ושומרני והצילני מכל מיני אפיקורסות וכפירות, שלא יבואו ולא יעלו על ליבי ודעתי שום חקירה וקושייה ומבוכה ממבוכות החוקרים בחוכמות חיצוניות, שנפלו בכמה מבוכות קושיות ופיקורסות גדולה, עד אשר נפלו בחוכמות שאינן חוכמות כלל ונכנסו במבוכות גדולות, ונפלו בחקירות ופיקורסות וקושיות הנמשכים מחלל הפנוי. אשר משם צמצמת ופינית אל הוקותך כביכול, ומחמת זה אי אפשר בשום אופן למצוא שם תירוץ ותשובה באלו הקשיות והמבוכות. כי חוכמתך וידיעתך סילקת ופינית משם כדי שיהיה מקום לבריאת העולם. אנא ה' זכני לאמונה שלמה ושומרני והצילני מכל אלו החקירות והקשיות לגמרי, כי אתה יודע חלישותנו מיעוט דעתנו מריבוי עוונותינו העצומים והרבים מאוד עד שמר שמים. עד אשר אפילו החקירות והקושיות שאפשר למצוא עליהן תשובה ותירוץ, אין אנו יכולים להשיב עליהן דבר מעוצם עכירות ובלבול דעתנו וקטנות שכלנו, מיעוט חוכמתנו ועוצם העקמומיות שבלבבינו. כאשר אתה ידעת, אבינו שבשמיים. מכל שכן החקירות והמבוכות והקושיות הנמשכים מחלל הפנוי, שאין שום אדם יכול ליישבן. על כן יאמו מערך ורחמך עלי ועל כל ישראל, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חקירות וקושיות ובלבולים. הן אותן שאפשר ליישבן, והן אותן שאי אפשר ליישבן. כי בער אנוך עם איש, ולא בינת אדם לי, ואין איתי יודע עד מה, ואין יודע ליישב שום חקירה וקושייה כלל. כי מי הבינו רוחותיך הקדושים? ומי הוא החצוף אשר יעיז פניו ככלב להרים ראשו ודעתו לחקום בדרכיך הקדושים? ולשאול שאלות וקושיות עליך ועל נגותיך האמיתיות או על צדיקיך האמיתיים. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. חוץ וכונני שאזכה אני וכל עמך בית ישראל לאמונה שלמה באמת. כי באמת לאמיתו אין שום קושייה כלל כי צדיק וישר אתה, ואמת אדוני לעולם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו דעלמא כולה. הורני ולמדני איך לסדר תפילה נאה ואמיתית לפניך, מהתורה הנפלאה הזאת אשר זיכיתנו ברחמך הרבים. אשר אתה לבד יודע גוועה ועומקה וסודה ועוצם פלאות רחמך. אשר זכינו ברחמך הרבים שיהיו צדיקים נוראים כאלו בעולם, חידושים כאלו, שיוכלו להלביש ולגלות לנו פלאי סודותיך הנפלאים והנוראים, ולהכניסם בדעתנו הפחותה והפגומה מאוד. ולהורות לנו בזה דרך ישרה ואמיתית להתקרב אליך באמת, ולחזקנו באמונתך הקדושה לחיותנו כיום הזה. למען עסוק כיום הזה להחיות עם רב. פליה הדעת ממני נשגב ולא אוכל, הנוראות נפלאתי. נפלאי מעשיך ונפשי יודעת מאוד. ואת אדוניי הטה הזאת נפלט בעינינו. מה נאמר ומה נדבר, מה אשיב אל כל תגמולו היא עלי. ואחרי אשר גמלת לנו טובות כאלה, אשר הקדמת רפואה למכותינו, והקדמת לשלוח לנו צדיקים נוראים בעלי השגה כאלה, אשר היו יודעים להמשיך ולגלות תורות נפלאות כאלו, להלביש גנזי אדמל כאילה, באופן שיהיו נמשכים מהם עצות ודרכים ישרים לקרב מרוחקים כמוני אליך, תתברך לנצח. וחסדם גבר עלינו לעסוק בתיקון שחיקת שברי שברי כלי כמונו היום. אשר נשברנו על ידי ליבנו הזונה אשר סר מעליך, לשברי שברי שברים בלי שיעור וערך. אשר גם השברי שברים נשברו ונשחקו כעפר ואבק, ונתלכלכו בכמה וכמה מיני לכלוכים וטינופים, ונתפזרו ונפוצו בארבע כנפות הארץ וים רחוקים, ונפלו למטה למטה מן השאול תחתיות. <תאר> כמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול. שתני בבור תחתיות, במחזקים, במצולות. ונתפסתי בכמה אלפים מרובבות, רשתות ומכמורות, בלי שיעור וערך ומספר. כמיים נשפכתי והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדון עג נמס בתוך מעי. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפניי שיחה, נפלו בתוכה סלע. לולי רחמך וחסדיך, אז אבדנו בעוניינו. ואתה בעחמך חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, ועשית מה שעשית ופעלת מה שפעלת בעחמך הטובים. והקדמת לשלוח לנו צדיקים נפלאים כאלה, אשר השאירו אחריהם ברכה ספרים קדושים ויקרים כאלה, אשר נתרבו עכשיו בעולם, אשר לא הייתה כזאת מימות עולם. כי ידעת עוצם חלישותנו בדורות האלה. על כן ניחנת והרבאת צור ותרופה למכותנו, לבל טובת תקוותנו חלילה. ובכן עוזרנו ברחמיך רבים שנזכה להרגיש ולמצוא עצותיך הקדושים הגנוזים בחידושי תורתם הקדושה. וזכן היא להתפלל עליהם תפילה נאה ומסודרת ולפעול בקשתנו ברחמים אצלך. כי אתה יודע כמה אנו צריכים לצעוק ולזעוק ולהתענח ולהתפלל ולהסתכל לרחמיך ולשעתך, עד שנזכה לצאת לגמרי מכל הכפירות והאפיקורסות וחקירות וקושיות ומבוכות. ומכל מיני קליפות ותאוות וסיטרי נכרונין הנמשכים מתחילת הצמצום של החלל הפנוי מריבוי אור. כי שניהם כאחד הסתרגו עלינו יחד, ובעוונותי הרבים אין לי יודע על מה לצעוק קודם. כי גם כשמתגברים התאוות והכושיות והבלבולים הנמשכים מן הקליפות שנתעבו מריבוי אור, משבירת כלים, גם כן קשה עלי מאוד לגרשם ולשברם ולבטלם. כי בעוונותי הרבים נשברתי מאוד מאוד, ובכל זאת לא שב אפו ממני, ואינו מקרר דעתו בזה, כי אם עוד רוצה להתגבר עליי, ולהכניס בדעתי בלבולים ומבוכות וקושיות והרהורים, והקמומיות שבלב הנמשכים מחלל הפנוי, אשר שם אי אפשר למצוא אותך בשום אופן בעולם, על ידי שום שכל וחוכמה, כי על ידי אמונה לבד. אנא אדוני רחמן מלא רחמים, רחם עלי למען שמך, הביטה ועננו בעת צרה, כי לך אדוני הישועה. בך תאכלתנו אלא הסליחות, פנה אלי וחונני, כי יחיד וענייני. זקני לאמונה שלמה באמת, ולא אתחיל לכנוס בשום חקירה וקושייה כלל. רק אזכא לגרש ולרחק ולבטל מדעתי ומכל העולם כל מיני חקירות וקושיות, בלי להסתכל עליהם כלל. רק להתחזק תמיד באמונה שלמה באמת, עד שאזכה על ידי האמונה השלמה לעבור על כל החוכמות והחכירות, ועל כל החוכמות שאינן חוכמות, שהן החכירות והמבוכות והבלבולים והערעורים הנמשכים מחלל הפנוי. ואזכה לידע ולהאמין כי אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. ומלכותך בה כל ואתה ממלא כל אלמין, וסובב כל אלמין, ולעילה מכל אלמין, ודחות כל אלמין, ובין כל אלמין, ותוך כל אלמין. ולט אתה פנוי מנך. ואתה אחד יחיד ומיוחד בתכלית האחדות, לעילה מנקולה, ולט לעילה מנך. אנט וילה על כל עילאין, פרחם עלי ותשמרני ותצילני תמיד שלא אסתכל ולא אביט בשום ספר המדבר מחקירות ולא אדבר עם שום אדם ממחקרי ארץ אשר נפלו בחקירות אלו הנמשכים מחלל הפנוי אשר עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אנא נורא הקדוש הצילני מהם שומרני מהם חוס וחמול על נפשי ואורחי ונשמתי ושומרני מהם תמיד חזקני באמונתך הקדושה תמיד, עד שאזכה על ידי האמונה הקדושה לעבור על כל החוכמות ועל כל החכירות שבעולם, לבטלם ולעוקרם ולגרשם ולכלותם ממנו, מכל העולם כולו על ידי האמונה הקדושה, בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים ובתורתך הקדושה. כי עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה. אני מאמין באמונה שלמה באדוני אלוהי ישראל, אלוהי העברים. ותפתח את שכלי ותרחיב את דעתי בקדושה גדולה שאזכה לידע מה להשיב לאפיקורס. ואזכה לידע ולהבחין בין החקירות והקושיות שאפשר להשיב עליהן, ובין החקירות והקושיות הנמשכים מחלל הפנוי שאי אפשר להשוון בשום אופן. אשר עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ואזכה להתחזק באמונה שלמה ובדעת שלם בקדושה. ולבטל כל מיני כחירות ואפיקורסות ממני ומזרעים ומכל העולם כולו, ולגלות אל אהותך ואמיתך לכל באי עולם. וידעו כי אתה שמך ה' לבדך העליון על כל הארץ. וזקן וברחמך רבי מושלח לנו צדיקים אמיתיים המופלגים במעלה מאוד מאוד, שיהיו בבחינת משה רבנו עליו השלום. שיהיה להם כוח להיכנס באלו החקירות הנמשכים מחלל הפנוי לשברם ולבטלם ולעוקרם ולכלותם לגמרי. ולהוציא משם כל הנשמות שנפלו לשם בעוונותיהם. ויהיה לו כוח לעורר ולגלות הניגון והשיר העליון והמובחר על כל השירים והניגונים שבעולם. ועל ידי זה יוציא לשלום כל הנשמות שנפלו בטעותים ומבוכות ואפיקורסות הנמשכים מחלל הפנוי. כי אתה לבד יודע גודל הרחמנות שעליהם. והצילנו ביחמך רבים מריב ומחלוקת ומריבוי דברים. רק נזכה לצמצם דברינו בהדרגה ובמידה כי רצונך טוב באמת. חוס וחונן ומלא משאלותינו ברחמים, ונזכה למצוא אותך בכל המקומות שבעולם, ולהאמין באמונה שלמה כי אתה מושל בכל, ובכל הסטרי נוכרנין, ובכל הטומאות והקליפות נעלם ונסתר אלאותך תתברך. ואפילו בהחלל הפנוי מלאותך לגמרי, גם שם אתה נמצא בתכלית האלם והסתרה נפלאה, שאי אפשר להשיגה כלל בשום חוכמה ושכל בעולם. כי אם באמונה לבד, כי אתה מפליא לעשות, ומי ישיג פלאותיך הגדולות? כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, הנראין לדעתנו האנושיות כמו שני הפכים בנושא אחד. ומי יעצור כוח להשיג דרכי נפלאותיך הגדולות והנוראות? כאמור, פליה דעת ממני נשגה ולא אוכלה. ונאמר, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדך. ונאמר, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. ונאמר, גובעי שמיים מה תפעל עמוקה משאול מה תדע? רחם עלינו ברחמך הרבים המלאים בכל העולמות מראש ועד סוף, כי הכל בראת בשביל רחמך לבד כדי לגלות רחמנותך בעולם. ואפילו בחלל הפנוי שהוא תכלית הצמצום והדין, גם שם מלובש ונסתה רחמנותך. כי עיקר הצמצום של החלל הפנוי היה רק בשביל לגלות רחמנותך בעולם, כאשר ידעת בעצמך גודל רחמך וחנינותיך וחסדיך הרבים והעצומים שיש להם כוח להגן ולרחם גם עלינו. ולהוציאנו מכל המקומות המטונפים ומכל המקומות הרעים. ולהעלותנו מהרה ולהכניסנו בתוך כל המדרגות ומקומות הקדושים באמת, ולהשיבנו בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. אלוה עולם בהחמך רבים רחם עלינו. אדון עוזנו צום משגבנו, מגן נשרנו מסגב בעדנו. פני אדון בעצבון רוח צפה בשלפון לב. קרוב אתה לרחוקים, רוצה אתה בתשובת רשעים. שדי, אימצא לדורשך, תאמר אינני למבקשך. אחיינו וקיימנו והשיבנו בכל מיני קדושות וטהרות המשיבים את הנפש לקדושה. זכנו לשיר ולרנן ולנגן לפניך שירים מניגונים קדושים, לנגן בשירים מניגונים הנמשכים מאמונתך הקדושה, אשר יש להם כוח להמשיך היום עם אמונה הקדושה ולבטל מן הלב כל מיני עקמומיות וכפירות ומבוכות שבלב. וכל מיני בלבול לדעת, ולהורר ולהמשיך הלב באמת אליך ולתורתך ולעבודתך האמיתית. אור, עכבודי רוען הבל וכינוי אור עיר השחר, ותשפיע ותמשיך ותגלה לנו שירים וזמירות וניגונים קדושים הנמשכים מראש המנה, מהניגון והשיר העליון של משה רבנו עליו השלום, אשר כל השירות והניגונים שבעולם נמשכים ממנו, ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת, ויקוים בנו מקרא שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. וזכני להיכלל בתוך נשמת משה רבנו עליו השלום שהוא בבחינת שתיקה, ואזכה להגיל עצמי בשתיקה לקיים דברי חכמינו זיכרונם לברכה, שאמרו סייג לחוכמה שתיקה, ואמרו לא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה, ואזכה לשתוק גם במחשבה בכל מקום שאני צריך לשתוק, ובכל עת שבאים עליהם מחשבות המבלבלים את המוח, ובפרט בלבולי אמונה, אזכה להחריש ולשתוק. ויהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. ולא אתחיל להפוך דעתי ולאטות מחשבתי, להשיב שום דבר במחשבה על כל הטעותים והבלבולים והקמומיות והמבוכות העולים על המוח והלב. רק אזכה להחריש ולשתוק לגמרי גם במחשבתי ולעלות ולהיכלל בשתיקה העליונה שלמעלה של שהיא מקור האמונה הקדושה. ועל ידי זה תתחזק אמונתי ודעתי ולבבי בשלמות, בהתחזקות והתאמצות גדול לקדושה. ועל ידי זה התבטלו ממילא כל המבוכות וכל הבלבולים והקושיות שבעולם, והתרחקו ממני כל מיני מחשבות זרות ואירועים שבעולם, על ידי השתיקה הקדושה לבד. אין הרהורים של פגם אמונה חס ושלום, ואין הרהורי ניאוף ושאר תאוות, ואין מחשבות זרות שבתפילה ועסק התורה הקדושה, ואין שאר כל המחשבות רעות וזרות ובלבולים והקמומיות שבלב, המונעין מן הקדושה באמת. כולם התרחקו והתבטלו ממני לגמרי בביטול גמור על ידי השתיקה האמיתית לבד. כי אתה יודע חלישותנו כעת, שאין לנו שום עצה ותחבולה נגדם, ואין אנו יכולים להשיב שום תשובה על כל הבלבולים הרעים האלה למגדול ועד קטן, שעומדים עלינו ומסבבים אותנו בכל עת ורגע. רק עליך לבד אנו נשענים ונשמחים, ועל כוח וזכות הצדיקי אמת שהם בבחינת שתיקה. זכנו שנזכה להיכלל בהם וללך בדרכיהם באמת, ולהמשיך עלינו אור קדושת השתיקה שלהם, כי איננו תלויות אליך לבד. ונשב ונייחל ונצפה לרחמך אשר טמון לבריותיך, כמו שכתוב, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. אך אל אלוהים דומיה נפשי ממנו ישועתי, אך לאלוהים אל דומי נפשי כי ממנו תקוותי. כי אין מילה בלשוני, אין אדוני עדת הכולה. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים, אליך אדוני נפשי אשא. פרסתי ידי כל היום, נפשי כארץ האפה לך סלע. כי לך, אדוני, אוכלתי, אתה תענה, אדוני אלוהי. אסייני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ויאמר משה אלעם, אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני יילחם לכם ואתם תחרישון. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני תשועתי. יהיו לה רצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.